وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَهَا دِيَالَةٌ أَشْهَدُ اللَّهِ إِلَّا هَـٰذَا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا أَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَكُونُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن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 Wa khiral hadihat di Muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam Wa syaral umuri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar Ma'asal muslimin Ikhwanifillah wa khawatirahimani Wa rahmukumullah Segala puji bagi Allah SWT Yang mempertemukan kita kembali Dalam kajian kitab Iktiqad A'immati Alil Hadith Akidah para imam Alil Hadith yang ditulis oleh al-imam Abu Bakar al-Ismaili rahimahullah ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as saleh. Kita masih dalam pembahasan tentang khilafatul khulafai rasyidin Kekhalifahan para khulafai rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali anhum jami'an Sudah kita jelaskan tentang ke Abu Bakar As-Siddiq yang beliau ditunjuk oleh Rasul sallallahu meskipun dengan al isyarat eh dengan nas secara isyarat adapun ke Umar bin Khattab itu langsung dipilih oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kemudian kita sampai kembali kepada pembahasan Pengangkatan Al Khalifah Din Nurain Uthman bin Affan Rasul Anhu sepeninggal Umar b Khattab, yaitu dengan musyawarah enam para sahabat yang paling mulia setelah Abu Bakar Wahab dan enam atau Umar Abu Bakar Wahab, enam sahabat yang dipilih Umar b Khattab untuk memilih Khalifah sepeninggal beliau, kemudian dipilih secara singkat dan ijma dan dibayat oleh para sahabat Rasul sselam. Al Khalifah Arasyidun Nurain Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kita baca sedikit di sini, "Summa khilafatu Uthman radhiyallahu anhu bijtima'i ahli syura." Kemudian setelah Umar bin Khattab dipilihlah Al Khalifah Arasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan ihtima' yaitu musyawarah ahli syura 6 sahabat yang sudah kita sampaikan kemarin kisahnya wasir muslimin aleh kemudian setelah itu dibaiat oleh seluruh kaum muslimin an amri umara ya eh, pengangkatan itu dengan cara musyawarah itu adalah perintah dari umar berkutab khattab taal anhu makanya ulama mengatakan pengangkatan pemimpin kaum muslimin yang syari itu ada dua yang pertama Dipilih langsung oleh Khalifah sebelumnya Seperti Abu Bakar memilih Umar Atau Rasul memilih Abu Bakar As-Siddiq Radul Ta'an Kemudian yang kedua Pengangkatan pemimpin yang syar'i Yaitu dengan musyawarah Para ulama' yang dikenal dengan Ahlul, Al Ahlul Ahalli wal Akad ya, Bukan semua orang yang memilih ya, Ini adalah Cara yang syar'i. I. Kemudian Summa khilafatu Ali bin Abi Talib Radul ta anhu Kemudian setelah Usman bin Affan khalifah Ali bin Abi Talib Radul ta anhu An bay'ati man bay'a Minal badriyin. ya Dengan pengangkatan bay'at Dari para sahabat Yang ikut perang badar Di sini perlu kita sampaikan Inilah dalam Islam Bay'at Itu hanya untuk Pemimpin kaum muslimin Entah khalifah Entah raja Ataupun presiden Yang penting Dia yang memiliki kekuasaan Atas seluruh kaum muslimin Di negeri tersebut ya. Sekali lagi Ini yang dikenal dalam Islam Baikat untuk Pemimpin kaum muslimin Bukan untuk pemimpin Ormas ataupun Organisasi atau yayasan atau ketua takmir masjid atau eh, ketua pengajian dan lain sebagainya. Mau lebih mantapnya kita akan bacakan dari ucapan seorang ulama alisuna wal Jama'ah yang bernama Ash'ab Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah taala dalam kitab beliau hukul intima ila al wal azab wal Jamaatil Islamia hukum menisbatkan diri bergabung kepada kelompok-kelompok ya atau jama'ah al-Islamiyah, kelompok-kelompok haraka Islamiyah. Dalam halaman 161, beliau menyebutkan amma wasilaton muhdatsatun yuta'abadu biha fala. Adapun metode dakwah, metode pergerakan yang bid'ah, maka kita tidak mau itu semuanya. Kata beliau, Famil wasain 'Alati tuhajjinud da'wa wa tusiru syaghab wa tajal tilkumul bai'atul bid'iyyah al min ma'inil mutasawwifah ila mustahjisibadil jama'atil islamiyyah wa hakad al ya di antara metode dakwah yang justru merusak dakwah yang justru membuat kekacauan kerisuhan dan membuat umat terpecah belah Itulah yang dinamakan Bayat yang bid'ah Yang bersumber dari Kelompok tasawuf Kemudian menular Kepada sebagian kelompok-kelompok ya Inilah hawa nafsu Yang satu dengan yang lain Saling menularkan ke bid'ahan Mereka Kalau kita lihat terutama di negeri kita ini ya, Kelompok Bayat banyak sekali ini yang semakin menambah apa? Perpecahan umat. Kalau ada yang mengaku, ini imam saya yang wajib untuk dibayat. Yang lain juga mengatakan demikian. Apa ukurannya? Kelompok-kelompok yang bayat pemimpinnya banyak di negeri kita. Nah akan tapi Rasul pernah bersabda, Ida buyi alil khalifaten faktul akhirahumah. Apabila dibayat dua khalifah, bunuh yang terakhir. Naudhubillah min dalik. Eh kita enggak mau urusan bunuh membunuh. Yang penting ini adalah celahan Rasul S.A.W. Tidak ada bayat ketuai kepada pemimpin tertinggi kaum Muslimin. Entah di suatu negeri itu raja atau presiden atau kalau ada khalifah yang sebenarnya ini yang dibayat. Ya. ISIS membayat khalifahnya. Mereka meyakini ini yang benar untuk diapa? Dibayat. Mana yang benar untuk dibayat? Ya. Kalau ulama al-Sunnah meyakini Baikat sekali lagi hanya untuk pemimpin kaum muslimin yang mereka menguasai. Eh, suatu negeri kaum muslimin. Mereka punya kekuasaan terhadap kaum muslimin. Eh, di negeri kita sudah ada presiden. Eh, kita Bapak Jokowi, hafidullah ta'ala. Kita sudah membaikat beliau mengikrarkan. Beliau adalah sebagai pemimpin kita. Maka haram untuk apa? Eh, membaikat yang lainnya. Rasul mengatakan, Ida bu yal khilifatain faktul akhirahumah. Dan ini yang menambah apa rusak zakwah. Ini yang apa? membuat kericuhan dan memperparah perpecahan di tengah kaum muslimin. Kemudian beliau mengatakan wa alaihi fa lam anna fil Islam bay'atan wahidatan fil imamatil udhmah hiyal bai'atul jami'ah. Dari sinilah ketahuilah bahwasanya di dalam Islam hanya ada satu bay'at untuk pemimpin tertinggi kaum kaum muslimin ya hiyal bayatul jamiah itulah bayat yang mencakup seluruh kaum muslimin bukan hanya kelompok-kelompok kaum muslimin tan akidu bi muwafaqati ahli syauqati wal halli wal aqdi fil ummah yang mana dengan Bayat e eh, baiat tersebut itu diperoleh dengan tadi musyawarah ahli al wal aqd sebagaimana Kejadian pengangkatan Al-Khalifat Rashid Usman bin Affan ya, Ada enam sahabat Abdul Rahman bin Auf ya, Tolha Zubair, Ali bin Abu Thalib, Usman bin Affan ya, Kemudian sepakat mereka mengangkat Usman bin Affan Mereka membayat dan kemudian kaum muslimin yang lain Juga membayat Di zaman ya, Para tabiin misalnya Tidak ada Kaum muslimin membayat Misalnya Ahsan al-Basri Padahal beliau ulama yang luar biasa. Tidak ada bandingnya di zaman sekarang ini. Tidak dibayat oleh kaum muslimin. Yang dibayat khalifah pada waktu itu. Demikian pula Abdullah bin Mubarak. Ulama tabi'in. Tidak ada yang membayat beliau. Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Tidak ada yang membayat beliau. atau mereka semuanya. Padahal luar biasa pengikut mereka. Ya. Imam Ahmad, ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya. Dikriminalisasi oleh... Khalifah ma'mun pada waktu itu di penjara, tidak pernah beliau apa diangkat menjadi ya peminpin di bayat untuk apa menggulingkan penguasa. Naudzubillah min darik. Ini adalah sekali lagi ulama alusan wal-jama'ah Inilah akidah ahlul hadis, bukan sebagaimana orang yang jauh daripada akidah mereka. Sawa'un Hazratil Khadbiyah ditarikin mahbob ilallah warasuli sawassallam baiatil khulafa ar-rasyidin radhiyallahu anhum baik-baik tersebut diperoleh dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti baiat khulafa ar-rasyidin sebagaimana kita sampaikan tadi setelah dipilih oleh khalifah sebelumnya dibaiat oleh kaum muslimin atau cara yang kedua dengan diangkat oleh Ahlu ahlusyura sebagaimana Utsman bin Affan dibaiat ya ini dua pengangkatan yang syar'i i atau cara yang tidak syar'i yaitu dengan kudeta. Kudeta haram. Namun ketika orang itu sudah sampai ke tampuk eh, ke kekuasaan dan diakui oleh kaum muslimin maka wajib membaiat orang tersebut. Ini baiat hanya khusus untuk pemimpin. Entah yang lewat jalur syar'i tadi atau yang lewat jalur tidak tidak syar'i kalau sudah menjadi penguasa wajib dibaiat dan haram untuk di di kudeta selama dia masih masih Muslim. Abu Tariqil Ghalabati, ya sekali lagi selama dia sudah berkuasa di tengah-tengah kaum Muslimin maka itulah bayat yang ditujukan kepadanya. Wahdiyyallatiyassulbihalil Imam wali wali amil Muslimin makasi wilayah dan ilah bayat yang dengannya seorang pemimpin kaum Muslimin itu berkuasa di atas ya, suatu negeri atau di atas muka bumi yang mana dia memiliki al-qudrah kekuasaan wasultan washauka kekuatan wal man'a fa yuqim Islam pemimpin inilah yang dibaiat yang bisa ya, melaksanakan hukum-hukum Islam seperti iqamatil hudud ya, melaksanakan hudud kisah bagi yang membunuh Kemudian potong tangan bagi yang mencuri, rajam bagi yang berzina sudah menikah. Ini adalah apa? hak penguasa yang dibayat. Ya, ada pun pemimpin pengajian, pemimpin kelompok misalnya ketika dibayat. Tidak punya hak seperti ini. Maka inilah bayat yang bitah. Ini bayat yang kawih, bayat yang palsu imitasi. Ya, sekarang bukan hanya barang yang apa yang palsu yang kawi, demikian pula dengan bayat dan alangkah banyaknya bayat-bayat yang kawi tersebut di negeri kita ini. min dale. Kemudian kata beliau, Fauqimah Hukm Al Islam, kaimat, kaiqomatil hudud, wakizmatil amwal, wanas bil wulah, mengangkat pemimpin-pemimpin di wilayah-wilayah tertentu atau gubernur, wajihadil adu, ya, menyerang orang-orang kafir, waiqomatil hajiwal ayat. Pemimpin yang dibayar inilah yang mereka berhak untuk ya, melaksanakan atau menegakkan haji. Dan idul adha idul fitri. Wal jama' wal jama'at. Melaksanakan solat jum'at dan seterusnya. Kemudian kata beliau. Wahada mahalu ijma'il umma. Inilah ya, ijma' kaum muslimin. Kamaqol al-Qurtubi dalam Sebagaimana kata Imam Qurtubi dalam tafsir beliau. Beliau mengatakan. Wa amma ikamatu imamain awsalasa fi asrin wahid wa beladin wahid, فلا يجوز إجماع. Mengangkat dua pemimpin atau tiga di waktu yang sama di negeri yang sama ini tidak boleh secara ijmaan. Yang dibaiat hanya satu pemimpin presiden presiden itu yang dibaiat. Eh, Ustaz kiai ulama tidak boleh untuk apa? lebih baik sebagaimana tadi ulama tabiin siapa yang lebih baik daripada ulama tabiin zaman ini siapa yang lebih baik daripada ulama tabi' tabiin siapa yang lebih baik daripada empat imam ahli sunah wal jamaah imam abu hanifah imam malik imam syafi'i imam abu imam ahmad bin hanbal rahimahullahu taala namun tidak ada seorang pun dari mereka salaf tersebut yang dibaiat ya meskipun ulama yang luar biasa tidak ada duanya di ya di zaman sekarang ini maka kalau ada yang dibaiat ya di zaman ini selain khulafa rasidin meskipun dianggap sebagai ulama maka ini bukan ulama yang merupakan warasatul anbiya ya ini yang lama bukan apa nam ulama yang kata Allah innama ikshollu min ibadihi al ulama kemudian wa 'alaihan nusussu taghib ya banyak sekali nas-nas yang mengancam ya tentang orang yang baiat setelah baiatnya khulafa ataupun para pemimpin kaum muslimin wa tarhib min tarkiha wa naksiha dan larangan untuk juga membatalkan baiat atas pemimpin yang telah dibaiat bahkan rasul mengatakan wa man farakal jama'ata sibran famata mata mitatan jahiliyah barang siapa yang memisahkan diri dari pemimpin kaum muslimin kemudian dia mati mati dalam keadaan jahiliyah wala yazalu amrul umma ala hadza inilah yang diyakini oleh kaum muslimin ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yaitu tidak ada bayat kecuali kepada pemimpin kaum muslimin bukan pemimpin Ormas bukan pemimpin pengajian bukan pemimpin masjid atau yang lainnya la ya'rifuna bayatan liman huwa duna martabatil imamatil kubrah Ya, mereka kaum muslimin tidak mengenal istilah baiat bagi pemimpin, ya, selain ya, pemimpin tertinggi kaum muslimin. Suma khulafat khulufun. Namun, ya, telah terjadi penyimpangan Wabanat banat umuron jarrat al ummat ka baqi bid'ah wal ahwa' yang mana mereka tersesat oleh arus bid'ah dan hawa nafsu. Fajarat bid'ah atau turqiyah, al baiat atau ridhaiah. Di pelopori oleh Bid'ah, kelompok tasawuf Yang menamakan dengan istilah Rido'iyah, yaitu rido kepada ya, Pemimpin Agama mereka, tokoh agama mereka Sampai-sampai kata para ulama Ketika Pemimpin ya, Kajian mereka di bayat Tokoh agama mereka di bayat Itu pengikutnya Ibaratnya kata para ulama Seperti mayat yang dimandikan Oleh Ya Seorang yang mandikan jenazah di balak balik, di apapun, enggak akan mungkin protes ang mai tersebut. Itu yang telah terjadi. Bahkan mereka mendoktrin anak buahnya mengatakan man kaulalishikh lima layofleh. Barang siapa yang mengatakan kepada tokoh agamanya kepada guru spiritualnya, mengapa demikian dan demikian apa dalilnya? Kenapa dia tidak akan beruntung selama lamanya? Artinya apa? Didoktrin untuk istilahnya engganggi saja untuk apa taklid buta kepada tokoh agamanya biar tokoh agamanya bisa apa seenaknya yakni punya membohonginya membujukannya dan seterusnya ini karena apa di antaranya baiat tadi wa yaqalu al baiatul istitsnaia ada yang mengatakan bayat pengecualian ahdul masyayikh perjanjian dengan masyayikh ya apapun namanya namun intinya sama bayat tadi wa yuqalu tarik kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimallahu taala wa hadhihi bai'atun bid'ayatan muhdatsah ini semua adalah bid'ah bai'at bai'at yang bid'ah la dalil 'alaiha min kitabin wala sunnatin wala tidak ada dalilnya baik dari al-Qur'an dari sunnah dan dari amalan sahabat Rasulullah sallallahu eh, alaihi wasallam ya ada yang mengatakan ini kan demi perjuangan Islam Perjuangan kaum Muslimin kita katakan para sahabat dulu enggak pernah berjuang apa, para tabi enggak pernah berjuang apa, para imam imam asunya enggak pernah berjuang apa, namun mereka tidak pernah ya mengangkat ulama untuk dibaiat yang mereka baiat lagi adalah khalifah atau pemimpin ya, kaum Muslimin. Wakat angkarohah jamaatul ulama banyak para ulama yang mengingkari bayat-bayat seperti ini wa syaddadun nakir ala fa'alatiha dan mereka sangat amat keras mengingkari perbuatan ini wa annaula asalah wa eh karena tidak ada eh dasar dalilnya sama sekali di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala summa in taqalat akhar ila ba'dil jama'atil islamiyatil mu'asirah kemudian baik tasawuf ini ya eh, pindah eh model pindah baju Berganti baju kepada Sebagian kelompok-kelompok Haroka kaum muslimin kaum kelompok, kelompok pergerakan di zaman ini Hatta <tuh> balagul hal Ila wujudi iddati jamaat Min waraiha adadu al-uhud wal bay'at Fi baladin wahid ya, Sampai keadaan itu ya, Menyatakan Banyak kelompok-kelompok Yang mereka punya bay'at-bay'at tersendiri Terhadap pemimpin-pemimpin mereka Contoh diantaranya. Antara kelompok jaringan teroris Al-Qaeda. Dengan ISIS. Beda-beda khalifahnya, pemimpinnya. Beda-beda bayatnya. Ini belum yang apa? Yang kecil-kecil. Belum yang selain. Kelompok-kelompok tersebut. Bawanya di negeri. Di negeri kita ini. Na'udhu billah min d'alim. Eh, maka sekali lagi. Bagaimana mungkin. Perjuangan itu akan. Kiri doi Allah Taala Sedangkan mereka menyimpang dari ajaran. Allah dan Rasulullah SAW. Bagaimana. Allah akan menurunkan pertolongan Sedangkan mereka tidak menolong agama Allah dengan mempraktikkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tansurullaha yasurkum wa yusabbit aqdamakum. Kemudian kata beliau, wa kul wahidatin minha tajo ila alaih. yah alai al-ukhra. Eh setiap kelompok punya baiat yang isinya berbeda-beda dengan yang yang lainnya. Fada'a min baynim al mitsaq an-nabawi li jama'atil muslimin. Maka mereka pun menyanyiakan. ya eh, apa yang Rasulullah SAW sabdakan. Yaitu ma'ana'li wa'ashabi. Eh wajib kalian berperang tegur dengan sunnahku. Dan sunnah para sahabatku. Wa hadha taqta jismal ummatil Islamia, Baina bayatin turqiyah. Fi ajwa zawaya Ila bayatin hisbiya fil muajaha. Maka inilah bayat-bayat. Yang justru akan memperak-perandakan umat islam. Ya, kalau satu bayat dengan pemimpinnya, yang lain bayat kepada pemimpinnya juga. Tidak akan menyatu. Bagaimana mungkin akan apa? Bersatu umat, umat Islam. Kalau ada yang mengaku tadi, pemimpin saya yang lebih baik di, eh, di bayat. Yang lain juga mengatakan demikian. Tidak ada dalil, tidak ada barometernya, tidak ada torak ukurnya. Ya, namun dalam Islam kalau ukurnya satu. Kalau mau bersatu, bayat pemimpin tertinggi kaum muslimin di suatu negeri tersebut. Ya, ini yang akan apa menjadikan umat Islam? Akan bersatu menjadikan umat Islam akan akan kokoh. Namun kalau setiap kelompok berbaikat ini semakin menambah apa perpecahan. Wa sar shabah fi ila ayy hasbin yantami. Maka para pemuda kaum muslimin akan kebingungan. Ayah eh, kemana dia akan membaikat? Ini mengatakan yang layak dibaikat. Ini juga mengatakan demikian. Semuanya juga apa menyatakan berjuang untuk Islam? Gak ada. Ya, kelompok yang menamakan kelompok Islam mengatakan saya mau menghancurkan Islam, tidak ada. Tidak ada yang mengatakan saya tidak mengaku al-Quran dan sunnah. Semuanya mengaku demikian. Cuma bagaimana hakikat sebenarnya? Ya, ini sekali lagi, yang semakin memperparah keadaan kaum muslimin. Wali aira ya, esin tandemen yubayik. Eh, para pemuda kaum muslimin kebingungan. Siapa pemimpin yang layak untuk apa dibayar? wal bai'atu ahdun wa aqdun yaqtadil wala' wal bara' sedangkan bayat itu mengharuskan adanya wala' loyalitas dan bara kebencian fa <tutuk> alida atamma bai'atu yadab jamat islamiah yaduha ila misli ma huwa alaihi eh, kalau dia sudah membayat pemimpin si fulan maka bagaimana mungkin dia akan bersatu dengan saudara-saudara kaum muslimin yang lainnya al khulasa ya kata beliau kesimpulannya atau sebelumnya kata beliau fa in qilala al qulu kalau ada yang mengatakan tidak benar kalau dikatakan itu memecah belah umat bahkan itu menyatukan umat wala tadai tafriq sa kila na'am surah hada nihayatut tashyiq tashyiqil ummah wa tafarraqu yasyan kalau sekejar Slogan ini menyatukan umat. Ya, eh, kita lihat hakikatnya fakta di lapangan. Bagaimana dengan adanya bayat baiat tersebut umat enggak akan mungkin bersatu. Ya, eh, karena setiap orang yang membayat pemimpinnya itu walaw al barunya untuk pemimpin yang dia bayat Kata beliau wa, uh, wa wahada ainu manah ma waha, waha ma Allah an Inilah yang jelas-jelas dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam wa tawaada fa'ilahu wa dan Allah telah mengancam orang-orang yang mencahbelah perisan eh, kaum muslimin dengan bid'ah-bid'ah tersebut. Allah mengatakan wala takunu minal musyikin minalladzi faraqu wa kanu Jangan kalian mengikuti langkah-langkah orang musyrikin yang mereka mecah belah agama mereka dan mereka apa? bergolong-golongan. Wa tafriqul ummati khuttatun fir'auniyyatun. Kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala Memuncak bila umat seperti ini, ini adalah rencana jahat Firaun. Allah berfirman: Inna Firauna ala fil ardi wa ala shi'a ah yastadqif taifatan minhum. Sesungguhnya Firaun itu menguasai, ya, atau memiliki kekuasaan di seluruh bumi ini pada waktu itu, dan dia menjadikan, ya, penghuninya, penduduknya, rakyatnya berkelompok-kelompok. Untuk apa melemahkan ya mereka? Ini adalah apa strategi seperti penjajah memecah belah umat dengan adu domba dan seterusnya dan diari dengan adanya bayat-bayat tersebut. Wal khulasoh kata beliau khulasohnya kesimpulannya inal fil Islam wahidatun bayat di dalam Islam hanya untuk satu orang saja dalam satu negeri. Ya kamu semin di Indonesia membayat. Ya, presiden Jokowi Di Saudi Arabia membaiat Raja Salman ya, Di Malaysia membaiat presiden atau rajanya Sebagainya yang merupakan presiden, raja, pemimpin kaum Muslimin. Ini adalah apa? Setiap negeri seperti yang kita bahas dulu dalam kitab Muhammadullah Hukam ya, Disebutkan ulama telah sepakat membolehkan Setiap negara punya pemimpin masing-masing ya, Tidak harus bentuknya khalifah Kaum muslimin, Yang disitulah. Eh, kaum Muslimin negeri itu akan bersatu dengan bayat pemimpin tersebut. Inal bayat fil islam Waheda, Bayat dalam islam cuma satu saja. Min dawi syaukah ahlil halli wal akad. yaitu bayat yang pertama dilakukan oleh ulama ahlil halli wal akad. Sebagaimana zaman Utsman tadi. Li wali amnil muslimin wa sultanihim. Bayat tersebut untuk pemimpin kaum Muslimin. Wa inna ma duna dzalik nahl bayatiturukiyah wal Hishbiyah fi baidr Jamaat Islami al Muasira kulluha bayatun la aslallah. Adapun bayat selain untuk pemimpin kaum Muslimin, ayat bayat untuk kelompok-kelompok tarekat Sufiya ataupun untuk kelompok-kelompok harakah. Maka ini semuanya adalah bayat Yang tidak ada Dasarnya sama sekali dalam Syariat Islam La min kitabillah Tidak ada dalam Al-Quran Walah sunnati Rasulullah SAW Tidak ada dalam sunnah Rasulullah SAW Walah amalin sahabiyin Tidak pula ada pada perbuatan para sahabat Walah tabi'in pada ya, Zaman tabi'in Fahya bayatun mubtadaatun Itulah bayat yang Fit'ah kullu bid'atin dalalah dan setiap bid'ah itu sesat kata Rasulullah sallallahu wa kullu bai'atin la asalahu la aslalaha fis syara' ahad dan setiap bid'ah yang tidak ada dasarnya di dalam syariat itu adalah bai'at yang tidak mengikat sama sekali fala wala isma fi tarkiha tidak ada ya Dosa sama sekali bagi yang meninggalkannya Jangan tertipu dengan membawa Atau dengan dibawakannya ya Misalnya Ayat hadis-hadis tentang masalah bayat Mata ya. Mata mitatan jahiliyah Barang siapa yang mati Dalam ya, lehernya Di lehernya tidak ada bayat Maka dia mati dalam keadaan jahiliyah Ini bayat untuk pemimpin kaum muslimin ya. Dan setiap kelompok memang Kalau untuk ya, mempromosikan baikat kepada pemimpinnya. Pakai hari-hari seperti ini. Seperti dulu jamaah Islamia juga ada demikian. ya Atau namanya dulalemkari juga ada demikian. Memakai hari ini untuk apa? Ya mendoktrin umatnya membayat pemimpinnya. Dan untuk mengganggu saja kepada pemimpinnya. Mau dibawa kemanapun. Dia basam anwa to'ah. Na'udzubillah min dalik. Ya, sekali lagi. Setiap baikat selain untuk pemimpin kaum muslimin. Tidak ada dosa. Ayat, jangan pernah ragu untuk meninggalkannya. Jangan mau dibohongi oleh orang-orang yang tidak ayat, bertanggung jawab seperti itu. Bahkan yang berdosa. Yang membaikat orang-orang yang tidak layak dibbaikat. Itu dosa. Karena berbuat kabid'an kullu bid'atin dalalah iyaku wa muhdatsatul umur wa syarrul umur muhdatsatuha naam li'anna ta'abbad biha amrun muhdatsun la asalahu Karena. Menyakini baiat sebagai ibadah itu adalah perjuangan dalam Islam ini adalah perbuatan yang tidak ada dalilnya nahi ka am ya tarattab aliyamin tashqiqil ummah sudah bid'ah tidak ada dasarnya itu itu dosa dan ditambah lagi dengan dampak negatifnya membuat perpecahan di tengah kaum Muslimin, watafaruqi hasyian, waisatil fitan bayna dan membuat apa kegaduhan, kericuhan, ayah kerusakan di atas muka bumi ini. Wasdah ibadil ala ya, baidin, eh tentunya satu kelompok dengan kelompok yang lain akan apa ayah bertempur. Naudzubillah min dalik, fayyakhari jatun. An Hadis Syarak. Padahal itu adalah apa? Menyimpang dari syariat. Contoh antara Al Qaeda dengan ISIS. Karena dua-duanya tidak saling apa? Ya membayar pemimpin yang satu. Ya ini contoh sudah bid'ah parah lagi. Ya di Suria misalnya. Kau Muslimin melawan ya, presiden Basar Asad kata Allah yang kafir. Ya, Namun mereka juga harus menghadapi dua kelopok ya, yang saling berperang satu dengan yang lain. ISIS dengan Jabhatun Nusrah. Jabhatun Nusrah itu kiblatnya ke Al-Qaeda. Mereka membayat tokoh Al-Qaeda, dulu Usama Bin Laden. Kemudian diganti oleh Ayman al-Zawahiri. Ini Jabhatun Nusrah membayatnya ke sana. ISIS membayatnya kepada Al-Baghdadi. Mereka bukan malah bertempur melawan Basar Asad yang kafir. Nah mereka saling apa? Bertempel. Ini adalah apa? Salah satu dampak negatif. Bayat-bayat yang apa? Yang bid'ah tersebut. Bukan menyatukan umat. Terlebih di zaman apa? Ya, mereka harus melawan orang kafir yang nyata-nyata kekafirannya. Ya, ini sekali lagi. Luar biasa dampak negatif. Bayat-bayat yang bid'ah tersebut. Faya <tik> khawri jatun an hadis syara' sawan sumiat bayatan aw ahdan aw akdan. Entah dinamakan bayat atau perjanjian. Atau apapun namanya, namun kalau intinya sama bayat maka ini adalah apa? Ya sesuatu yang bid'ah. selama tidak untuk pemimpin kaum Muslimin. Wa ala hada tawaradat kalimatmu hakikul ulama fi bayati Turkiyah an mau fi asrihim. Oleh kerana itulah banyak celaan-celahan ya, ulama atau pakar-pakar ulama yang mencela bayat kelompok tasawuf yang ada pada zaman. Mereka itqauluh habil inkar kama fikalamis suyuti. Ini disebutkan ayat ucapan Imam suyuti di dalam kitabnya al Hawi wasubki fi dillkhalis al Imam ilmu Jauzi dalam kitabnya Tabligh iblis dan juga Syekhul Islam Taimirahim dalam kitab Majmu Fatawa ulama-ulama tersebut mengingkari adanya bayat-bayat selain untuk bayat pemimpin kaum Muslimin waat wa, wa uqdim min hada. Hisatan Muhamma li Mutarrib bin Abdullah As-Sakhir radhiyallahu anhu fi ingkari ala Zaid bin Sauhan kitab muahadatin a'adau ma'akhirin eh di antara ulama salaf yang mengingkari Bayat tersebut adalah seorang ulama yang bernama Mutarrib bin Abdullah bin Sakhir yang mengingkari seorang yang bernama Zaid bin Sauhan yang dia apa ingin dibayat oleh eh sebagian orang ya wa alayhi fa baina madaril firaq wal ahzab ala tira'i tu wa baina ghurbatid fi waqil muslimin ala dinu aishu fa inat tarak ya ibadallah ila inqadil ummah wa intishaliha wal audaati biha ila haqiqati diniha huwa minal wuduh wal jala mimma huwa fi mutanawili muslimin fa muhu wa ma'rifatuhu eh kata beliau maka dari sini kita melihat Eh, dampak negatif yang sangat banyak dari munculnya kelompok-kelompok sempalan kaum muslimin ya eh, dengan bayat, bayat mereka yang bidat tersebut yang mana umat Islam sekarang dalam keadaan eh, terasing dalam keadaan ditindas, dihina, dijajah maka tidak ada jalan untuk mengentaskan kehinaan tersebut eh, kecuali kembali kepada agama Islam yang murni kalau kita mau memperjuangkan Islam, mau meninggikan kalimat tauhid la ilaha illallah Bukan dengan cara yang sesuai dengan hawa nafsu kita, namun dengan cara Allah dan Rasulnya sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah ibadah, ini jihad di jalan Allah سبحانه و تعالى. Harus dengan eh alaikum bissunnati wasunnatil khulafahir as-sin Eh bukan sembarangan, bukan hanya akal akalan, bukannya bermodalkan perasaan atau modal semangat belaka, tidak bonek. Namun dengan apa? Ayat Al Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saaleh, bagaimana kita mungkin bisa meraih kejayaan? Ayat sedangkan kita menyimpang dari ajaran al Islam. Naudzubillah min darir. Sedangkan Allah mengatakan, intansurullah yang surkum eshabid akdamakom. Mimahuafimu tanawi lqulimustamin famu amarifatu it. Inna di Islam wa dil fitrah. Wal fitrah lahu la fiha wal taqid wal taatim. Lakina sya'na fitahil hamlatih wa ki'amihin fimuaja. Kemudian kata beliau, Zalika zalikatariq huwa birafirayatit tauhid lah gair. Eh di antara cara menggapai kejayaan umat Islam, yaitu dengan kita betul-betul menabarkan, menyebarkan, mendakwakan, menyerukan umat kepada tauhid, tauhidul uluhiyah, ya la magbudah bihakin ilallah, ya yang ini sudah. Dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa Rasul menang Para sahabat menang jaya mulia Di atas muka bumi ini Karena mereka betul-betul menanamkan dalam diri mereka At-tawhid Mereka betul-betul menyembahnya kepada Allah Meninggalkan segala bentuk kesyirikan Dari katolik Huwa lah eh, Jalan menuju kejayaan Dengan mengangkat bendera tawhid eh, Bukan segeda slogan Namun memahami maknanya namun mengamalkan konsekuensinya beribadahnya kepada Allah tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalilnya jelas eh, surat An-Nur ayat 55 wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilussolihati la yastakhlifanna fil ardi kama stakhlafal ladina min qabrihim wa la yumakkinan lahum dinahum wallati la yushrikunabisyai'ah waman kafara bidzalika faula'ikum faula'akumul fasikun Allah berjanji kepada orang yang beriman di antara kalian ya sebagai ulama tafsir mengatakan di antara kalian yaitu para sahabat ya para sahabat Rasulullah sallallahu Allah berjanji di antara Allah berjanji kepada orang yang beriman di antara kalian di antara yang beramal saleh untuk Allah menjadikan mereka sebagai khalifah pemimpin penguasa di atas muka bumi ini. Sebagaimana Allah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai penguasa, pemimpin. Dan Allah akan mengokohkan agama. Yang Allah rizai bagi mereka. Dan Allah rubah ketakutan mereka dengan keamanan. Ya budunani. Ciri mereka, sifat mereka. Yaitu beribadah hanya kepada Allah saja. Dan tidak berbah syirik. Ini syarat kemenangan. Umat Islam harus kembali kepada Tauhid. Beribadah hanya kepada Allah. Meninggalkan segala bentuk peribadahan kepada selain Allah. Laa ishku nabi saya tidak berwasilah kepada Allah, ia tidak minta-minta kepada wali yang telah mati, tidak minta kepada pohon keramat, ya, tidak menyembah orang saleh baik dengan nama Tawasul dengan nama Tabaruk atau yang lainnya, namun beribadah hanya kepada Allah semata melaksanakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alamakkan alin nabi saya dan juga tidak ada jalan menuju kemenangan, kejayaan umat kecuali dengan kembali kepada metode rasul dan para sahabat Rasulullah SAW. Dalam segala bidang agama ini. Fahaman taba'ahum bi'isan imi'a'imatil ilmi wa din. Walulati al Muslimin Mengikuti jejak para tabi'in. Dan seterusnya. Wa ya, sadarul Islam Shahidun Wa fikuli asin syahid. Dan sejarah. Generasi pertama umat Islam. Sebagai saksi akan hal ini. Mereka menang. Ya, Umat khattab. Ya, dengan itibaknya kepada sunnah. Dengan diikuti oleh para esabar eh, as-susalam, eh, mereka maha menaklukkan dua negara dikuasa. Romawi dan dan Persia. Eh, bukan karena persenjataan mereka yang canggih, bukan karena kekuatan ekonomi mereka, bukan karena urusan eh, dunia, namun karena betul-betul mereka adalah manusia yang bertawehid, yang berpegang teguh dengan sunnah rasulullah saw. Wasalam seperti yang kita sampaikan eh, kemarin, bahasanya bagaimana? Ya, Al-Khalifah Terasyid Umar Al-Khattab ya, Meskipun Bila dalam keadaan kritis ya, Beliau masih ya, Menyempatkan untuk Ihya'u sunnah Menghidupkan sunnah Rasulullah SAW Yang disebelikan oleh apa? Sebagian kaum muslimin Ketika ada pemuda datang Menghibur beliau Kemudian Umar Al-Khattab Mengatakan kepada sang pemuda tersebut Irfa'i zarab Angka celanamu, angkat sarungmu Karena apa sarungnya menutupi mata kaki, ya irfa izarok fa'innaat kalirobik. Karena itu yang lebih bertakwa kepada rokmu dan ini yang apa lebih baik untuk apa lebih suci lebih bersih bagi pakaianmu. Ini adalah itiba. Eh Al Khulafa ar-Rasyidin diandaumah berkata kepada Sunnah Rasul sepele apapun yang di mata orang namun si Allah semata ini suatu yang yang besar. Nah, ketika umat Islam meremehkan masalah seperti ini, eh, bahkan para dai-dia juga seperti itu. Ini masalah khilafiyah Saya enggak sombong. Naudzubillah min dalik. Bagaimana umat akan apa? Amaja. Yang Sunnah ditinggalkan, yang fit apa dikerjakan? Naudzubillah min dalik. Bagaimana mungkin akan tergapai kemenangan? Umat Islam. Wamalam yakun yomahirin dinan layakun yomahdina. Imam Malik mengatakan apa yang bukan agama pada zaman sahabat, ya sampai kapanpun bukan termasuk agama Islam. Alias itu adalah bid'ah. Dan Imam Malik rahimahullah mengatakan walan yusliha akhirahadil ummah illa bimassalah habihi awalaha. Tidak akan mungkin memperbaiki generasi akhir umat ini. Cuali dengan apa-apa yang memperbaiki Generasi awal umat ini Generasi awal umat Islam Yaitu para sahabat Mereka menang Eh antaranya karena mereka terlebih dahulu Dididik dengan Tauhid Dengan Al-Aqidah As-Saheha 10 tahun Rasul di kota Mekah Hanya mendidik Kulu la La'ilai lalatuf lihu Ditanamkan betul-betul Tauhid Ya Makanya umat Islam kalau mau jaya Harus terus dengan Tauhid Tauhid dan Akidah yang benar Ya Sebelum yang lainnya Tanpa menyampingkan ya, Menafikan yang lainnya Namun ini prioritas utama dakwah kepada Tauhid Ini kunci kemenangan Miftahun Nasr Iaitu Tauhid La ilallah La ma'budah bihaqin Illallah Nah Maka intinya kata beliau iltazim tazim min hajan nubuwa Ayuhal muslim Eh fil kitab Wa sunnah ilman wa amalan Wa dakwatan walzam jamaat al-muslimin mankana gadarik ala mislima ana'li ali washabi Walzam imamah al-muslim fi ayibala din Inka nalahum imamun bisam'i wa ta'afil ma'ruf Maka waih saudaraku muslim pegang erat metode kenabian yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Baik dalam memahaminya, mengamalkannya, mendakwahkannya dan pegang arah jamaah kaum muslimin yang di atas metode Rasul dan para sahabat Rasul dan ya dekatlah dan berpeganglah dengan pemimpin seorang pemimpin kaum muslimin di negeri manapun dan dengan kita melakukan asam wa to'ah mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut ya, ini sekilas tentang baikat kaum muslimin terhadap pemimpin kaum muslimin Bismillah. kemudian kita kembali kepada kekhilafahan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau diangkat ya, menjadi khalifah sepanjang Rasulullah saw dengan musyawarah. <tuh> Alhamdulillah. <tuh> Assalamualaikum. Ya, khalifah Uthman radhiyallahu anhu dipilih dengan musyawarah al-hali wal-akad. Kemudian mereka atau kaum muslim yang berbayat beliau radhiyallahu taala anhu. Kemudian ayah beliau memimpin ayah, kaum muslimin dalam jangka waktu berapa tahun? Ha? 12 tahun lamanya. Luar biasa. Ya, jasa-jasa beliau terhadap kaum muslimin. Meskipun demikian sebagaimana yang sering kita sampaikan, innalikulli haqqin jahidan walikulli nikmatin hasidah. Setiap kebenaran pasti ada yang menentang dan setiap nikmat pasti ada yang yang hasad, yang iri dan dengki. Dan di antaranya seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah dari Yaman dari Sabah sana dia masuk Islam dalam keadaan munafik, kemudian dia memprovokasi massa, mengumpulkan massa, membuat subuhat, tujuan-tujuan dusta terhadap al khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, terutama dari Mesir. Orang-orang ya, juhala Orang-orang bodoh Yang mudah terprovokasi Oleh Abdullah bin Sabah Al-Yahudi ya, Dalihnya untuk apa? Kemaslahatan umat Untuk memperjuangkan umat ya, Makanya al Jangan pernah tertipu dengan Slogan-slogan propaganda Seindah apapun, lihat hakikatnya ya, Mungkin kita ingat dulu Tahun 80-an Ada Revolusi ada eteriakan perjuangan untuk Islam lawan Amerika yang dipelopori oleh Dedengko Shia Kota Lahullah, yang bernama siapa masa luar biasa, saya foto-fotonya, saya dimana mana, saya karena apa diangkat sebagai pahlawan revolusi Islam katanya dulu seperti itu, namun pada akhirnya apa revolusi Shia Kota Lahumullah. Ya, banyak para pemuda kaum muslimin, terutama kelompok aroka yang mudah tertipu dengan slogan-slogan tersebut. Tidak tahu itu ada racun yang kita apa di seluruh penjuru negeri kaum muslimin. Ya, makanya seorang muslim atau ahlus sunah wal jamaah tidak boleh mudah tertipu. Eh, lihat hakikatnya. Lihat siapa yang memimpin. Ya. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana akan ada perjuangan untuk Islam Sedangkan yang memimpin adalah Khomeini yang dalam kitabnya Al-Hukumiyah Islamiyah Mengatakan bahwasanya imam-imam mereka Itu lebih mulia daripada Jibril Lebih mulia daripada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bahkan eh bagaimana mungkin Eh kita mengikuti ajakan seruannya Sedangkan dia dalam kitabnya Kasful Asrar Mengatakan secara maknanya bahwasanya Nabi Muhammad itu biang kerok perpecahan umat karena Rasul tidak menjelaskan siapa khalifah sepeninggal beliau. Nauzubillah min dzalik. Maka sekali lagi jangan hanya lihat teriakan, slogan propaganda, ya seindah apapun. Lihat siapa yang membawa, bagaimana hakikatnya. Ya, apalagi kalau Syiah Rafidhah membela Syiah. Nauzubillah min dzalik. Ini sekali lagi, ya harus kita betul-betul calon masa belum kita jatuh ke dalam lumpur kesesatan dan ya ke bid'ahan ataupun bahkan kesirikannya Uthbilla min dalik. Kemudian disebutkan oleh para ulama, ya, sampai masa itu mendemo rumah Utsman bin Affan yang masih dekat dengan masjid An Nabawi. Ya. Kemudian ya, sampai berhari-hari Utsman dikepung, didemo. Ya. Para sahabat Rasulullah SAW itu siap untuk apa membela Ustman bin Affan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Abdullah bin Umar dan seterusnya. Namun Ustman bin Affan teringat dengan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk beliau. Eh ya, ikhlas mati syahid di jalan Allah سبحانه و تعالى. Eh pernah suatu saat Ustman bin Affan itu dipesan, diberi pesan oleh Rasul Sallam. Eh kalau ada orang yang mau Ya, mengkudeta dirimu Jangan engkau berikan kekuasaanmu Dengan sukarela Sampai engkau apa, apa Terbunuh pun ada masalah ya. Apalagi kita ingat juga Sabda Rasul ketika beliau dan Para sahabat Abu Bakar Umar, Utsman, Ali, Tolhad dan Subair Berada di gunung Uhud ya. Kemudian gunung Uhud apa? Bergetar Rasul mengatakan Eh daya Uhud ya, Tenanglah engkau wahai ya Uhud Fama alaika ila nabiyun wa siddiqun wa syahid karena ya, di atasmu wahai Uhud hanya ada Nabi ya jelas Nabi Muhammad siddiq, iaitu abu kena siddiq dan syahid, dan para sahabat-sahabat tadi ya Umar, Uthman Ali, Zubaylan Talha, semuanya mati syahid Ya ini adalah apa? kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alihi wasallam sekali lagi, Uthman bin Afan pada waktu itu ditawari oleh para sahabat. Inilah para sahabat dahulu. Kalau ada saudaranya muslim ditindas. Ya. Ada saudaranya muslim. Ya. Mereka didolimi. Tidak dibiarkan, Tidak cuek. Dibela. Unsur akhaka daliman. Al-madluman. Tolonglah saudara yang didolimi. Ataupun yang apa? Mendolimi. Tidak apa? Cuek-cuekan. Ya, kemudian. Osman bin Afan berusaha. Merayu para sahabat. Untuk mereka apa? Tidak sampai Membela beliau menumpahkan darah yang lainnya. Ya. Padahal pak sahabat siap sudah. Eh, melawan orang, orang yang mendemo tadi. Yang mengkudeta Usman bin Affan. Ya. Namun terakhir. Para sahabat tersebut. Ya, tunduk kepada perintah Usman bin Affan. Untuk mereka keluar dari rumah beliau. Meninggalkan beliau sendirian. Menghadapi para pendemo. Para pengkudeta tersebut. Ya. Kemudian Usman bin Affan membuka mushaf Al-Quran. Ya. Kemudian datang eh, orang orang tersebut, Enak eh, Uthubillah bin Dalik mencekik Usman bin Affan, Rasulullah Anhu. Eh, kemudian yang membunuh tersebut membawa pedang, seraya menyebutkan pedangnya kepada Usman. Kemudian Usman bin Affan eh, menangkis dengan tangannya sampai terputus tangannya, pelumuran darah sampai terkena mushaf dan jatuh kepada Firman Allah, Fa Semoga Allah eh, mencukupkanmu dari, dari mereka. Sampai terbunuh Al Khalifat Rasid Utsman bin Affan radiallahu taala Anhu. Mas Al Muslimin rahimani warahmatullah. Inilah akhir daripada Kekhalifahan di Nurain Utsman bin Affan di tangan seorang provokator yang bernama Abdul bin Sabah Al-Yahudi pendiri kelompok Syiah Rafidah yang dibantu oleh orang-orang bodoh yang mereka mudah tertipu dengan subhat subhatnya. Semoga Allah subhanahu taala yang menyatukan kita dengan para sahabat Rasul, dengan Osman bin Affan, Abu Qasid, di Umar bin Khattab, di seruganya kelak, dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala bentuk fitnah, dan para ashabil fitan, di mana saja mereka berada, semoga Allah SWT menyelamatkan kita, dari segala bentuk fitnah di fit dunia wal akhirah. akhirat. Aku lukulihada, wa akhiru dakwana, anilhamdulillah rabbil alamin, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Ufit TV dengan belanja di Ufit Store.